Haideți pentru început să citim iarăși textul care l-am citit în ultimile sabate, Apocalipsa Capitolul 1, 1 la versetul 3. Deci primele trei versete din Apocalipsa. Descoperirea lui Isus Hristos, pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care o să se întâmple în curând.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 cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea. Căci vremea este aproape. Cuvântul grecesc acolo în versetul 3 unde spune ferice este un cuvânt foarte adânc. În engleză îi spune binecuvântat este acela. În română ferice. Cuvântul grecesc Macarios, înseamnă, de fapt, supra-binecuvântat. Sau binecuvântatul fericit, sau fericitul binecuvântat. Deci merg mână în mână. Și aici, cam așa are înțelesul, faptul că cel care e binecuvântat, e fericit. Nu? Și Dumnezeu ne spune aici mai mult decât o făgăduință. Că cel care va citi cuvântul Dumnezeu, care va asculta și va păzi, va fi binecuvântat de însuși Dumnezeu și va fi și fericit. Aș vrea însă înainte să vorbesc puțin despre fericirea lumii. Câteva cuvinte. O ilustrație interesantă cu care poți compara fericirea lumii este că ea este ca o minge. Când este aproape, dai cu piciorul în ea. Și când e departe, ce faci? Furgi după ea. Nu așa este și fericirea lumii. Niciodată nu o ai pentru prea mult Ba dai cu piciorul și sare, ba furgi după ea, o cauți și iară îți pierde din lângă tine. Avem în Iov, capitolul 30, cu versetul 26 o dorință pe care omul o exprimă. Iov capitolul 30 cu versetul 26 spune așa. Mă așteptam la fericire și când colo nenorocirea a venit peste mine. Trăgeam nădejde de lumină și când colo a venit întuneric. Deci vedem aici o dorință a omului, aceea de a Fii fericit. Omul, fiecare dintre noi, căutăm să fim fericiți. Dorim fericirea. Uh, mai mult, asta este lupta noastră în viață. Visul american, cum se spunea, ce era? Să fii bogat și să stai să le nevești toată Avem Având tot ce stră. Asta era visul american. Adică fericire pe plin. Fără să mai trebuia să te străduiești pentru lucru. Să mai curgă sudoarea frunt. Și așa mai departe. Avem atâtea parcuri de distracție, avem atâtea lucruri, pentru că căutăm să fim fericiți. Dar ca mingea, când ne apropiem de ea, dăm cu piciorul în ea. Și... și iarăși trecem. O fericire trecătoare. Însă în sufletul omului este o tânjire după fericire. cineva spune așa Nu fericirea este scopul vieții ci caracterul În alte cuvinte nu căuta fericirea ci caută un caracter după chipul lui Dumnezeu Și de ce? M-am gândit la asta. Mi-a dat seama că fericirea este ca rodul cules după un an de lucru În primăvară sau în toamnă, depinde ce să amin. Să amin, după aia cultivi, lucrez din greu și după aia colegi. <coughs> fericirea, din câte mai dat este la fel. Nu cauți fericirea fiindcă dai că piciorul în când o primești, ci caută un loc de Dumnezeu. Caută-L pe Dumnezeu. Și când îl vei găsi pe Dumnezeu, când Dumnezeu va aduce pace în inimă, atunci, fericirea va fi un rol. Ia fericirea. Este rezultatul umblării cu Dumnezeu și supunere față de voia sa. În Proverbe capitolul 16 cu versetul 20 Proverbe 16 cu versetul 20 Spune așa Cine cugete la cuvântul Domnului găsește fericirea și cine se încrede în Domnul este fericit. Deci vedem aici că ținta nu ar trebui să fie fericirea, ci ar trebui să fie citirea cuvântului, cugetarea, meditarea la cuvântul lui Dumnezeu și însuși Dumnezeu despre care cuvântul vorbește. Și atunci, fericirea va fi a noastră. Dumnezeu ne arată ce trebuie să facem și ce trebuie să căutăm într-adevăr ca fericirea să nu mai plece de lângă noi. Că fericirea de nume asta e trecătoare. De ce? că nu o poți ține. că nu e adevărată, ești doar una care trece. Însă Dumnezeu ne învață ca noi cine să fim fericiți. Ne față ce să facem ca fericirea să nu mai plece. Fiindcă fericirea o dă Dumnezeu. Binecuvătarea Vine de la Dumnezeu. Când cauți fericirea, dai de un nenorocire, cum am văzut. Când cauți pe Dumnezeu și voia sa, găsești fericirea și binecuvântarea pe care El le dă. Și mai spunea Sfântul Augustin un lucru interesant. Spunea, după scriptură, acolo unde e plăcerea, îți este și comoara. Acolo unde îți este comoara, îți este și inima. Și unde îți este inima, acolo ți este fericirea. Domnul se harul ca să comoara noastră să fie Dumnezeu și cuvântul Lui. Și atunci fericirea aceea va nu o veșnicie. În Apocalipsa, în întreaga carte Apocalipsa sunt menționate șapte fericiri sau șapte binecuvântări. Și o să le înumăr. Prima este găsită în versetul 3. Ferice de cine citește, ascultă și păzește lucrurile scrise în prorocie aceasta. Asta e prima recidivă. A doua este în Apocalipsa 14, cu versetul 13 ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Când mori în Domnul, ai speranța în învierii. Așa că ferice de tine. sau bine binecuvântat ești tu. A treia este în Apocalipsa 16, versul 15. Iată, spune Domnul Hristos, eu vin ca un hoț, ferice de cel ce vechează și îi păzește hainele ca să nu umble gol și să-i zăpadă roșii. Deci, ferice de cel ce se păstrează. Sfânt și curat și nebrihănirea lui Hristos. A patra, Apocalipsa 19, cuvestul 9. Ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. A cincea, Apocalipsa 20, cuvestul 6. Ferice și sfinți, fericiți și sfinți, sunt cei ce au parte din în înviere. De ce? a doua moarte, nu mai are, nu mai are putere, În alte cuvinte, vor trăi veșnic. O, cât de fericiți și binecuvântați vor fi aceștia. Apocalipsa 22, versetul 6, este a șasea fericire. Și iată eu vin curând, spune Domnul Hristos, ferice de cel ce păzește cuvintele vororociei din cartea aceasta. În altul fiind este un, un fel de repetare a primii fericiri. Ferice de cel ce păzește, nu doar ascultă cuvintele din cartea aceasta. Și ultima fericire. Spune, ferice de cei ce păzesc poruncile lui. Sau își spală, spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți. Încetat. Aici este fericire de cel care face voie lui Dumnezeu. Și apoi fericirea va fi rezultatul unei trăiri cu Dumnezeu. Acestea sunt cele șapte fericiri și le vom studia la timpul potrivit pe fiecare. Doar atunci când căutăm să citim, să înțelegem și să împărtășim altora ceea ce stă scris, în Cartea Apocalipsei, descoperirea lui Isus Hristos, vom avea parte de fericirea și binecuvântarea celor puri în inimă, spune Dumnezeu. Doar atunci Dumnezeu ne va binecuvânta când citim, când păzim și ascultăm și înțelegem și împărtășim și altora. Căci. vedem aici când spune că ferice de cine citește și de cei ce ascultă. când spune ferice de cine citește, vorbește în mod principal de o persoană care citește altora care îl ascultă. Dar această persoană care citește trebuie să o fi citit și el. Sau iar personal, acasă, ca să o poată înțelege și apoi să poată citi și explica. Și aici vine vorba de a citi cuvântul lui Dumnezeu și de, de citit în general. Și asta vreau să abordez acum. Am abordat până acum fericirea. Vedem un, un lucru real și în, în viața de zi cu zi. Că ceea ce citește omul îl afectează. Ceea ce cu ce pe treci timp, ca și acel lucru, vei deveni. Este o zicală în popor. Spunem cu cine te împretenești ca să spun cine ești. Și la fel e cuvântul lui Dumnezeu. Spunem ce citești ca să spun cine ești. Sau ce vei deveni. Vedem că fiecare lucru își lasă o sămânță în sufletul omului, în mintea, în caracterul omului. Fiecare carte și sunt multe cărți în ziua de astăzi. Însă, sunt unele însuflate de Dumnezeu, care duc la Dumnezeu, și sunt altele însuflate de altcineva, care duc altundeva. Sunt romane, sunt cărți științifice sau sunt cărți, cum îi zice, la acestea de ficțiune și așa mai departe, nereale și scrise de alți autori infideli. Acestea toate își lasă amprenta și ne vor duce spre un rol care nu ne va face bine. De aceea, Dumnezeu ne îndeamnă, își adaugă cuvântarea Sa și ne face făgăduința prin aceasta, îndemnându-ne cu tot ceea ce este El, ca să studiem și să citim ce? Biblia. De ce? pentru ca să culegem rodul Fericii. Rodul binecuvântării lui Dumnezeu și viața veșnică, în alte cuvinte. Cu ceea ce petrecem în timp, ca ce lucru devenim. Ca să studiem Sfânta Scriptură, trebuie să urmăm exemplul lui Iisus Hristos. În Isaia, capitol 50, versetul 4 și versetul 5, este aici o, o prorocie despre cum avea să trăiască Isus Și cum avea Isus să studieze Scriptura. Și spune, Domnul Dumnezeu mi-a mi dat o limbă iscusită ca să știu să învioresc cu vorba pe cel dobărât de întristare. El îmi trezește, în fiecare dimineață el îmi trezește urechea. Să ascult, cu ascultă niște ucenici. Domnul, spune versetul 5, Domnul Dumnezeu mi-a deschis urechea și nu m-am împotrivit. Nici nu m-am tras înapoi. În alte cuvinte, Dumnezeu spune, citește, primește cuvântul meu, petrece timp cu mine. Și urmează în alte cuvinte exemplul lui Isus pe care l-am trezit. Și nu s-a pe care l-am trezit și s-a ridicat și m-a ascultat. Și a ascultat de cuvântul meu și a trăit ceea ce i-am spus. Și astfel vedem că Isus Hristos petrecea timp zilnic cu Dumnezeu. Și asta Dumnezeu ne învață și pe noi. Să petrecem timp cu Dumnezeu în cuvântul Lui, să citim, să medităm la cuvântul Lui, ca astfel sămânța Lui Dumnezeu să fie semănată în noi. Și să primim la sfârșit Rodul fericirii. fericit. Binecuvântările Dumnezeu. William Tyndale, care era un englez care a tradus în timpul lui Martin Luther în anul 1530, cam pe acolo, a tradus Noul Testament în engleză. Atunci a spus ceva celor care studiau Scriptura și le-a spus un lucru extraordinar de important pentru noi. Atunci când citim Scriptura spunea el, în timp ce citești, gândește-te că fiecare silabă îți aparține ție însuți. Și suge, cum ar veni măduva Scripturii. Nu când citești, nu lăsa că zici că a fost pentru vremea cu și a Nu! Dumnezeu ți-a vorbit și îți vorbește ție. Așa că primește acest cuvânt ca și din partea lui Dumnezeu, pentru tine. Când Dumnezeu îți dă o făgăduință și, și promite ceva în scriptură, când Dumnezeu îți spune o poruncă, este pentru tine. Deci nu lăsa să treacă. Că astfel vei pierde miezul scripturii. Vei pierde pâinea vieții și apa vieții, cum spunea Hristos. Îl vom pierde pe Hristos. În alte cuvinte, pentru că Hristos, cuvântul s-a făcut truc. Și Hristos, când primim Scriptura, al primim pe Hristos în inima noastră. Un alt citat, inspirat, spune așa. Cei care mănâncă trupul Fiului Lui Dumnezeu și beau sângele Lui, vor găsi în cărțile Daniel și Apocalipsa, adevărul inspirat de Duhul Sfânt. Copiii vor propovădui tainile care au fost ascunse îngerilor celor mai mari. Deci aici vedem că Apocalipsa și Daniel nu sunt ascunse, nu sunt ferecate, nu mai sunt. Dumnezeu spune că Apocalipsa este o carte descoperită, este o descoperire, dar este un indiciu, un secret. Acela de a munca trupul Fiului Dumnezeu și a bea sângele Lui. În alte cuvinte, de a-L căuta pe Isus. Și de a petrece timp cu Isus. În psalmul 119. 119.97 la 99. Aici vedem iubirea celor care au umblat cu Dumnezeu față de cuvântul Lui. Spune așa. Cât de mult iubesc legea ta. Toată ziua mă gândesc la ea. Porungele tale mă fac mai înțelept decât vrăjmașii mei, căci totdeauna le am cu mine. Sunt mai învățat decât toți învățătorii mei, căci mă gândesc la învățăturile tale, la cuvântul lui Dumnezeu. Și aici vedem ce efect are asupra omului, cuvântul lui Dumnezeu. Îl face mai înțelept cu alții. Nu că El este mai bun, ci fiindcă s se apropiat de Dumnezeu și primește înțelepciunea Lui Dumnezeu. Și Dumnezeul binecuvântă. Și de aceea și noi prin acestea Dumnezeu ne îndeamnă să găsim fericire, să găsim plăcere și să iubim cuvântul lui. Căci iubim cuvântul Lui Dumnezeu, iubim pe însuși, vedătorul acestui cuvânt. Mai este aici un citat care spune așa Comori neprețuite așteaptă să fie descoperite în cuvântul Lui Dumnezeu. Cei care cercetează acest cuvânt trebuie să-și păstreze mintea limpede. Și uitați aici, aici este o, o, o, cum să spun, un sfat foarte important. Că de multe ori când ne apropiem de cuvântul Lui Dumnezeu, Satan caută să ne înțețoșeze mintea ca să nu înțelegem. Și aici este un sfat... Inspirat de Dumnezeu, ce să facem ca să avem mintea cât de clară, cât de limpede și să putem pricepe ceea ce citim? Vorbim aici despre contextul acesta. Citește Sfânta Scriptura Și spune să nu-și îngăduie niciodată un apetit pervertit în mâncare sau băutură. Căci atunci când mănâncă omul sângele de la cap, să duce la stomac, să-și facă lucrarea și capul nu mai poate funcționa atât de limpede. Și de aceea spune să nu-și îngăduie niciodată, să nu începe prea să te peste măsură, sau să nu începe anumite lucruri care pot întuneca mintea. De exemplu, să zicem așa un exemplu mai, mai la extrem. Dacă cineva bea alcool și încearcă să citească scriptura, cât înțelege? Păi, deja mintea e întunecată și nu mai înțelege. Și la fel sunt cu anumite mâncăruri, sau dacă mâncă-și prea mult, iarăși nu poți. Deci aici este un secret foarte important. Ei nu vor fi în stare să reziste efortului de a cerceta în profunzime pentru a descoperi semnificația învățăturilor legate de scenele finale ale istoriei acestui pământ. Și noi avem nevoie de înțelepciune, de tărie, de caracter, de stăruință în cuvântul lui Dumnezeu. Când cărțile Daniel și Apocalipsa vor fi înțelese mai bine, credincioșii vor trăi o experiență religioasă cu totul diferită. Și acum vreau să mai dau încă ceva ce s-a întâmplat între William Dindert când a tradus Biblia pe înțelesul fieicărui om în engleză. Ce s-a întâmplat? Lupta între ei și preoți. Între el și preoți. Preoți au devenit nerăbdători când au văzut volumul teribil apărând, vorbind despre Sfânta Scriptură tradusă, Scripturile tale, le-a le le spus ei, Scripturile tale folosesc doar spre a face eretici. Îl condamnau ei pe Tinder. Din contră, a răspuns Tinder, sursa tuturor ereziilor este mândria dar cuvântul lui Dumnezeu deposede omul de tot și lasă la fel de gol precum Iov, ca Dumnezeu să-l poată umple. Cuvântul lui Dumnezeu, nici măcar noi nu-l înțelegem, cum îl pot înțelege oamenii de rând? Spunea altul. Voi nu-l înțelegeți, a răspuns tindel, pentru că vă uitați în el. Doar pentru niște întrebări prostești, precum v-ați uita în alte cărți bisericești, fără înțeles, fără scop, fără inspirație divină. Scripturile însă sunt un indiciu pe care noi trebuie să-l urmăm, fără să ne întoarcem la dreapta sau la stânga, până când vom ajunge la Hristos. Căci Hristos este sfârșitul sau scopul scripturilor. Și eu îți spun, a strigat un alt preot, că scripturile sunt un labirint al unui maestru. Mai mult decât o indicație a unuia care vrea să te ajute. O carte de conspirații în care fiecare găsește ce vrea. O, oh, a răspuns Tindel, el. O citiți fără Iisus Hristos. De aceea ele vă sunt obscure sau de neslușit. Ce spun eu? Este un, un bârdloc de spin, unde scap de călugări ca să fi prins de gimbi. În alte cuvinte, preoții erau cei care luau scritura. Și în loc să ajungă la adevărul lor, îi iau de gimbi. Nu a exclamat, a exclamat un alt cleric, fără să fie atent la a contrazice co -ă, colegului. Nimic nu este obscur nouă. Noi dăm scripturile și tot noi vi le explicăm vouă. Ți-ai pierde timpul și o i e răspuns, tinde. Știi oare cine a învățat vulturii să-și să găsească prada? Așadar, același Dumnezeu învață și pe copilașii lui înfometați ca să găsească pe tatăl lor în cuvântul său. Departe de a ne da Scripturile, voi le-ați ascuns de noi. Voi sunteți aceia care ardeți pe cei ce învață pe oameni din Scripturi și dacă ați putea, ați arde chiar și Scripturile. Deci aici vedem o luptă între cei care caută mai mult slava acestei lumi decât să îl găsească pe Dumnezeu în Sfânta Scriptură care în loc să dea Scriptura oamenilor, o rețin. În loc să încurajeze pe oameni să studia pentru ei înșiși Scripturile, de a rămâne în întuneric. Însă un lucru trebuie să luăm din această discuție și conversație între ei, că în Scriptură trebuie să-L găsim pe cel despre care Scriptura vorbește. Să nu căutăm întrebări, să nu căutăm lucruri care să ne dezbine sau alte lucruri care să ne întărească mândria, ci să-L căutăm pe Isus Și în același timp să ne rugăm Lui Dumnezeu că El, care învață animalele de pe să-și găsească hrană, El care dă înțelepciune tuturor ființelor, ne va învăța și pe noi și ne va desluși Scripturile. Acum aș vrea să abordez puțin uh, spre sfârșit partea principală, sau înțelesul principal al acestui cuvânt, unde spune frice de cine citește, de cine citește altora, de cine citește celor ce ascultă. În porunca a noua, știți ce spune? Ce spune porunca a noua? Porunca a noua spune să nu mărturisești strâmb. Adică, în alte cuvinte, să nu minți. Partea pozitivă a poruncii știți care e? Deci partea negativă este să nu minți, să nu mărturisești strâmb, să nu bârfești, să nu lucruri acesta. Partea pozitivă, cum? Să spui, să spui adevărul, exact. De multe ori ne uităm la partea negativă, dar partea pozitivă o lăsăm. Vedem că creștinismul nu este ceva pasiv, să nu faci ceva. Din potrivă. Iisus Hristos ne-a învățat că creștinismul e ceva activ. El însuși, părăsind cerul, Venind între noi și trăind, adevărul. Trăim poruncerea în mijlocul nostru. Deci, porunca nouă ne învață prin aceasta Dumnezeu că trebuie să spunem adevărul. Să mărturisim. Să citim altora. Să spunem altora despre ce Dumnezeu ne-a învățat. Și asta este primul rând porunca lui Dumnezeu. Și prin această, în această poruncă se găsesc toate celelalte. Și Marea Trinitără. Aici se găsește. În Matei capitolul 10, și se bazează pe Scripturi, în Matei capitolul 10, cu versetul 27, mai citim ceva, ceea ce Domnul Hristos ne-a învățat. Matei capitolul 10, cu versetul 27. Spune așa. Ce vă spun eu la Întuneric, voi să spuneți la lumină. Da? Și ce auziți șoptindu-se la ureche, voi să prăpăvăduiți de pe acoperișul casei. În alte cuvinte, când Dumnezeu mă trezește, cum l-a trezit pe Iisus, ca să-mi vorbească și mie, prin Sfânta Sa Scriptură, ceea ce Dumnezeu îmi dezvăduie mie, ceea ce Dumnezeu îmi spune mie, Dumnezeu îmi poruncește ca să spun și altora ca și alții să poată să fie fericiți. Ca semânța adevărului să ajungă și în alte inimi și să producă în rodul mântuirei vieții veșnice. Astfel, ajungem să fim și noi martori, precum a fost Ioan, care a spus totul. Și ajungem să umblăm cu Dumnezeu. În Ioan, capitolul 16, Domnul Hristos îmi mai spune ceva important de reținut și de știut. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți. I-am biruit În alte cuvinte, toți copiii lui Dumnezeu, a fost urâți de lume. Și Iisus Hristos ne-a spus așa. Că lumea vă va urâ, vă va prigoni, vă mai mulți dintre voi, vă va urâ, vă va ucide chiar. Deci Iisus Hristos ne-a spus aceste lucruri ca să le știm, că așa se vor întâmpla. Căci atunci când trăiești precum a trăit Iisus, lumea va căuta să te crucifice precum l-a crucificat pe Domnul și Mântuitorul nostru. Însă, Vedem un lucru în Sfânta Scriptură. Că Ioan și toți martorii sau copiii lui Dumnezeu, cei adevărați, au suferit când au mărturisit pentru Dumnezeu. Copiii lui Dumnezeu însă nu au ascuns cuvântul lui Dumnezeu. Nu au reținut la ei ceea ce Dumnezeu i-a învățat. Din cauza că aveau să suferă sau chiar să moară ci au prețuit mai mult, știți ce? Ce-au prețuit? L-au prețuit mai mult pe Iisus, care spune că El a biruit lumea. L-au prețuit mai mult pe Dumnezeu Tatăl, ca să-L vadă pe El. Au prețuit mai mult viața veșnică, decât viața aceasta temporală. Și au spus, dacă mor astăzi, ce fericire! Gata, pune cazul! Nu? Și mă așteaptă viața veșnică. Căci aceea le-a fost făgăduit. Matei căptul 10 cu versetul 38 Am mai citit și la, la școala de sabat. Matei căptul 10 cu 38 și 39 Este și o avertizare, dar și o făgăduință. Aici. Spune Cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. În alte cuvinte, vine ce-a venit, ură, suferință, bagiocură și așa mai departe. Eu cu Iisus vreau să merg înainte, că El e mai scump, mai prețios decât toate. Și după aceea spune, cine își va păstra viața, o va pierde. Și cine își va pierde viața pentru mine și ne va spune pentru Evanghelie, o va câștiga. Și în Luca, capitolul 4... aici țineți în minte că vorbim despre a citi cuvântul lui Dumnezeu altora. A spune altora. A fi martori pentru Dumnezeu. A ceea ce Dumnezeu ne-a promis. A ceea ce Dumnezeu a spus. A ceea ce Dumnezeu ne-a poruncit. Să facem. Și aici în Luca capitolul 4 de la versetul 16 avem aici un exemplu exemplul lui Iisus Hristos de cum să facem aceste lucruri. Și spune așa... A venit în Nazaret, unde fusese crescut, și, după obiceiul său, în ziua Sabatului, a intrat în sinagogă. S-a să citească. A citit și el cuvântul în auzul altora. Și i s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris. Duhul Domnului este peste mine, pentru că mă a să vestesc săracilor Evanghelia m-a trimis să măduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război, slobozenia și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. În urmă a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului și a așezut jos. Toți cei ce se aflau în sinagoga aveau privirile pironite spre el atunci am început să le spun. Astăzi s-au împlinit în cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. Și toți îl vorbeau de bine, se mirau de cuvintele pline de har care ieșeau din cura lui și ziceau oare nu este acesta feciorul lui Iosif? Și merge mai departe. Însă vedem aici exemplul lui Isus Hristos unde el a citit din Scriptură în auzul altora și după aceea l-a interpretat. Și asta vedem și în Vechiul Testament. Citeau preoții legea și după aceea îl interpreta. Și așa avem și noi nevoie să urmăm Scriptura. În alte cuvinte, să citim cuvântul Domnului în auzul altora și conform Scripturilor sau bazat pe Scriptură să o interpretăm. să arătăm oamenilor, uitați fraților, asta înseamnă, la asta ne cheamă Dumnezeu. Deci așa ne spune El altor de la Scriptură. În 1 Ioan, capitolul 2, și cu aceasta vreau să închei, 1 Ioan, capitolul 2, cu versetul 6, ne spune astfel. Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Isus. Vedem că Dumnezeu ne asigură binecuvântarea Sa, ne asigură fericirea Sa. Vedem că Dumnezeu ne poruncește să spunem și altora. Ne poruncește să citim noi și în Scripturile. Dar să și mărturisim pentru El și altora. Și Iisus însuși ne-a dat exemplu. Și ne cheamă să umblăm și să trăim cu El. Amin. Și întrebarea în dreptul meu și în dreptul dintre noi, care trebuie să ne punem, este... Dacă vrei să umbli, să trăiești cu Isus Hristos, vrei să faci ce a făcut El, să faci ce te cheamă El să faci? Și fiecare dintre noi să răspundem asta la această întrebare și aș vrea să o facem într-un timp scurt de rugăciune în taină, în care fiecare dintre noi să-i spunem lui Dumnezeu decizia, dorința noastră de a urma pe El.